Kaixo, Ainoa naiz eta gaur egin dudana azalduko dizuet. goiz esnatu naiz, lasaiko saldu dut, dutxatu naiz, egunkaria erosi dut, hogi erostera joan naiz, gauzak etxean utzi ditut, autobusa hartu dut, lanera joan naiz, afaria prestatu dut, afaldu dut, amarekin telefonoz hitz egin dut, telebista ikusi dut, eta koizu eratu naiz.